Ana Karenina Pista 47 Aceeași impresie o avea și Mihailov când se uita la pictura lui Vronsky Îi părea un caragioslăc Îl înciuda, îl jignea bai făcea chiar milă Pasulina lui Vronski pentru pictură și pentru evul mediu nu ținu mult Avea destul simț artistic ca să nu și sprăvească tabloul Pânza a rămase astfel numai începută Simțea în chip nelemurit că lipsurile tabloului abia vizibile la început, vor sări în ochi dacă îl va duce până la capăt. Era în aceeași situație ca și Goleniștev, care, deși simțea că n-are nimic de spus, se amăgea mereu cu gândul că ideile sale nu se copseseră încă, având nevoie să le mai aprofundeze și să-și adune material. Acest lucru îl înrăiște și îl rodea pe Goleniștev. Avronschinsă, nu era omul care să se mintă pe sine însuși. El rămase foarte calm. Cu hotărârea ce caracteriza firea, nu înceta de a se mai ocupa de pictură, fără nicio lămurire sau justificare. Dar, fără această ocupație, viața lui și a Anei, care se mira de dezamăgirea lui, deveni pentru vreun nespus de plictisitoare în acel oraș italienesc, iar vechiul palatul îi părut deodată așa de derăpănat și de murdar. Petele de pe perdele, crăpăturile din dușumea și tencuia la căzută de pe ciubucele pereților îi făceau o impresie atât de neplăcută. Ei se urâse atât de mult mereu cu același goleniștev, cu profesorul italian și cu acel neamț călător, încât simțea că trebuia neapărat să-și schimbe felul de viață. Amândoi hotărâre să plece în Rusia, la țară. La Petersburg, Vronski avea de gând să-și scoată averea din indiviziunea cu fratele său, iar Ana să-și vadă băiatul. Vreau să pătracă vara la Marea Moșie Părintească a lui Vronsky. Capitolul 14 Levin era însurat de peste două luni. Se simțea fericit, dar cu totul altfel decât și închipuise. La fiecare pas se ivea o dezamăgire a visurilor sale de odinioară, însă afla și încântări noi, neașteptate. Se simțea fericit, dar viața în căsnicie, așa cum o descoperea din clipă în clipă, era cu totul altfel de cum o visase. Încerca în fiecare moment ceea ce simte un om care, după ce admiră de pe mal mersul lin și plăcut al unei bărci pe lac, se urcă singur în barcă. Își dădea seama că nu era de ajuns să stea drept și să nu se legene. Mai trebuia să chipzuiască, fără o clipă de răgaz, încotro să mâne luntra și să nu uite că sub picioarele sale se află apa. Mai trebuia să mânuiască vâslele grele pentru brațele încă neobișnuite cu această muncă. Se dumira că era ușor de privit, însă foarte greu de făcut tot ce se cerea, cu toate că lucrul acesta îi dădea o mare bucurie. Înainte de însurătoare, când privea căsniciile altora, cu grijile lor mărunte, cu certuri și cu gelozii, le vin zâmbea numai cu dispreț. Era convins că în viitoarea lui căsnicie nu numai nu se va întâmpla nimic asemănător, dar viața sa de familie nu va semăna într-un nimic cu cea altora. Și vedea că viața lui cu soția sa nu numai că nu se o într-un chip deosebit, ci din potrivă se alcătuise dintr-o dată din aceleași fleacuri pe care le disprețuise așa de mult mai înainte, care dobândiseră acum, fără voia lui, o însemnătate neobișnuită și indiscutabilă. Levin își dădea seama că rezolvarea tuturor acestor flacuri, nu era deloc atât de ușoară cum îi se părea. El crezuse că are cele mai exacte noțiuni despre viața de familie și, de altfel, ca toți bărbații, Constantin Dimitrici își închipuise fără voie viața de familie numai ca o îmbătare de dragoste, fără niciun amănunt prozaic, și de la care nu trebuiau să le răpească grijile mărunte ale zilei. Își închipuise că își va vedea de ocupațiile sale și după muncă își va găsi odihna în fericirea dragostei, iar Kitty trebuia să se mulțumească a fi iubită și atâta tot. Dar el uitase de altfel ca toți bărbații, că și soția are nevoie de activitate. Se mira că ea, ființa aceea poetică, fermecătoare, putea, nu numai din primele săptămâni, ci chiar din cele din zile ale căsniciei, să se preocupe, să-și aducă aminte și să se îngrijească de fețe de masă, mobilă, de saltele pentru musafiri, de tăvi, bucătar, masă și de celelalte. Încă din timpul logotnei, Pelevin îl mirase tăria de care dăduse dovadă Kitty, renunțând la o călătorie în străinătate și hotărându-se să plece la țară, de parcă ar fi știut ce avea de făcut și putea, în afara de dragoste, să se mai gândească și la altceva. Aceasta îl jignise atunci și acum, Iarăși, acestea mărunte griji ale sale îl jigneau uneori. înțeles însă că ea avea nevoie de aceste ocupații. Și, deoarece o iubea, deși nu pricepea rostul acestor griji și glumea pe socoteala lor, Levin nu se putea opri să nu o admire. Rădea de felul cum așeza ea mobilele aduse de la Moscova, cum o rânduia din nou odaia lui și a ei, cum atârna perderele, cum împărțea camerele de musafiri și alegea odaia pentru doli, cum pregătea încăperea pentru noua ei cameristă, cum comanda masa bătrânului bucătar, cum se ciondănea cu Agafia Mihailovna, luându-i cheile de la cameră. Vedea că bătrânul bucătar zâmbea blajin, primindu-i poruncile fanteziste, cu neputința de îndeplinit. Vedea cum Agafia Mihailovna clătina din cap, îngândurată și cu duioșie, ascultând noile rânduiele ale cămării, hotărâte de tânăra cu coană. Kitty îi părea nespus de drăguță când venea la el râzând și plângând și spunea că jupunea sa mașa, o privea tot ca pe o copilă și că de aceea nimeni nu o asculta. Lui Levin îi se părea totul drăguț, dar ciudat și se gândea că ar fi fost mai bine să nu fie așa. El nu pricepea nimic din schimbarea care se petrecea în Kitty de când plecase din casa părintească, unde câteodată ar fi vrut să mănânce varza acră sau bomboane și să bea căvas, dar nu era îngăduit. Acum... Kitty putea comanda orice, putea să cumpere munții de bomboane și să cheltuiască oricâți bani vroia, putea comanda orice prăjitură. Kitty se gândea acum, bucuroasă, la sosirea lui Doli și a copilor săi, mai ales fiindcă putea dispune să se pregătească pentru fiecare dintre dânsii prăjitura preferată și sora sa i-ar fi putut prețui noua gospodărie. Nu știa nici ea de ce, însă gospodăria o atrăgea nespus de mult. Simțind instinctiv că vor veni și zile de furtună, Kitty se bucura de primăvară, își clădea cuibul cum se pricepea și, în același timp, se grăbea să-și-l clădească și să învețe cum trebuia să-și-l facă. Aceste griji mărunte ale ei, atât de potrivnice idealului lui Levin de înălțătoare fericirea a primelor zile, erau una dintre dezamăgirile sale. Grijile acestea pline de duioșie, al căror rost el nu le înțelegea, dar pe care ea trebuia să le îndrăgească în cele din urmă, erau acum un nou izvor de încântare pentru dânsul. Altă dezamăgire și încântare le aduceau și certuile. Levin nu și-ar fi putut închipui niciodată că între el și soția sa ar fi putut exista alte raporturi afară de cele întemeiate pe duioșie, respect și dragoste. Și deodată, ei se certară chiar din cele din tâi zile, încate de aprig, încât Kitty spuse lui Levin că el nu iubește, ci se iubește numai pe sine însuși. Apoi izbucnind plâns, dând cu desnădejde din mâini. Întâia lor ceartă Izbucnise fiindcă Levin, care se dusese la o fermă nouă, întârziase o jumătate de oră. Vroise să taie drumul și se rătăcise. În drum spre casă, Levin nu se gândise decât la ea, la dragostea ei, la fericirea lui. Cu cât se apropia de casă, cu atât doioșia lui pentru dânsa sporea mai mult. Intră fuga în casă cu același sentiment, dacă nu cu unul încă și mai puternic, decât în ziua când se dusese la familia Șerbatschi ca s în căsătorie. Îl întâmpină însă o figură posomorâtă pe care nu mai văzuse la Kitty. Vrus să o sărute, ea însă le -ă respinse. Ce ai? Ești vesel?" Începu Kitty vrând să arate o răceală plină de amărăciune. Dar de îndată ce deschise gura, absurda gelozie care o chinuia de o jumătate de ceas, cât stătuse nemișcată la fereastră, așteptându-l, răbufni din ea în cuvinte pline de mustrare. Levin însele se abia atunci, pentru întâia oară, Ceea ce nu pricepuse pe deplin când ieșise din biserică după cununie. Înțelese nu numai că soția îi era aproape, dar că nici nu știa unde se-i sprăvește ea și unde începe el. Se dumiri din sentimentul chinuitor de dedublare pe care le încercă în clipa aceea. La început se simți jignit, însă în aceeași clipă se lămuri că Kitty nu-l putea jigni, deoarece ea era el însuși. Avul la început sentimentul unui om care, primind deodată o lovitură puternică din spate, se întoarce înfuriat și dornic de răzbunare ca să prindă pe vinovat. Vede însă că se lovise singur din nebăgare de seamă că n-are deci pe cine să se supere și că trebuie să-și îndure și să-și ogoiască durerea. Mai târziu, Levin nu mai a avut niciodată atât de puternic impresia asta, dar prima oară îi trebuie mult timp să-și revină. Ar fi fost firesc să se dezvinovățească și să-i dovedească vina ei. Însă a dovedi vina ar fi însemnat să o enerveze și mai tare, și să mărească neînțelegerea dintre dânsii, care era pricina întregii amărăciuni. Un sentiment obișnuit îl îndemna să nu-și recunoască vina și să o treacă asupra lui Kitty. Dar un alt sentiment, și mai puternic, îl îndemne să nu lase neînțelegerea a se adânci încă și mai tare, ci să o înlăture cât mai repede cu putință. A rămâne sub o așa de nedreaptă era un chin, dar ai pricinui lui Kitty o durere, dezvinovățindu-se, ar fi fost și mai rău ca un om pe jumătate adormit care luptă cu o durere apăsătoare pe care ar vrea să o smulgă din el și când se trezește pricepe că durerea este în miezul ființei sale, le vine că n-avea decât un singur lucru de făcut. Să de ceea ce tocmai încerca să facă. Se împăcară repede, recunoscându-și vina, fără să o mărturisească, ea se purtă față de dânsul cu atâta duioșie, încât amândoi simțiră o nouă fericire și o dragoste încă și mai puternică. Acest lucru nu împiedică însă repetarea unor astfel de ciocniri, ba chiar destul de des, din motivele cele mai neașteptate și mai neînsemnate, fiindcă ei nu se cunoșteau încă bine și fiindcă niciunul nu știa ce era important or nu pentru celălalt. Afară de asta, în primele luni, amândoi aveau adesea o proastă dispoziție sufletească. Când unul era bine dispus, iar celălalt prost dispus, pacea nu se tulbura. Dar când amândoi se simțeau prost dispuși, ciocnirile izbucneau din pricina atât de neînțelese prin lipsa lor de însemnătate, încât după aceea nici nu-și mai puteau aduce aminte pentru ce se certaseră. În schimb, când amândoi se simțeau în apele lor, bucuria vieții lor era nemăsurată. Totuși, această perioadă de început a fost grea pentru dânsii. În toată această perioadă de aclimatizare, soții treceau printr-o încordare foarte vie, de parcă cineva smucea la dreapta și la stânga lanțul care îi lega. Întâia lună după nuntă, luna de miere, de la care le se aștepta potrivit tradiției la atât de mult, a rămas în amintirea amândorura ca cea mai teribilă și mai apăsătoară epocă din viața lor. În traiul de mai târziu, amândoi se străduiră deopotrivă să ștergă din amintire împrejurările urâte și rușinoase din acea perioadă nesănătoasă, când amândoi rare ori să aflau într-o stare de spirit normală, când rare ori se regăseau ei înșiși. De-abia într-a treia lună a căsătoriei, după reîntoarcerea de la Moscova, unde petrecură o lună, viața lor a ajunse să fie mai armonioasă. Capitolul 15 Soția abia se întoarseră de la Moscova și erau bucuroși de singurătatea lor. Levin ședea la birou și scria, Kitty, într-o rochie violet închis, care era dragă lui Levin fiind o în primele zile ale căsătoriei, ședea pe divan și lucra la o broderie anglez, pe același străvec divan de piele, care pusese mereu în biroul bunicului și al tatălui lui Constantin Dimitrici. Levin medita și scria, simțind neîncetat cu bucurie prezența nevestei sale. El nu-și părăsise în gospodăria și cartea, în care urmau să fie expuse temeliile noi agriculturii. Dar după cum aceste îndeletniciri și idei îi se păruseră mai înainte mărunte și neînsemnate pe lângă bezna care îi învăluise viața, tot atât de neînsemnate și de mărunte îi se păreau acum, pe lângă fericirea vieții ce l-aștepta, scăldată într-o lumină orbitoare. Levin își urma ocupațiile, dar acum simțea că centrul de greutate al atenției lui se mutase asupra altor lucruri, ceea ce le ajuta să privească situația cu totul altfel și mai limpede. O Ocupațiile lui erau pentru dânsul ca un refugiu în fața vieții și crezuse că viața, fără aceste ocupații, i-ar fi fost prea întunecată. Acum însă avea nevoie de aceste ocupații pentru ca viața să nu fie prea monoton de senină. Cercetându-și hârtiile, recitând cele scrise, Levin văzut cu plăcere că lucrarea a merita ostenean lui. Era o problemă nouă și folositoare. Multe dintre ideile de mai înainte îi se părură extremiste și deprisos. Pe de altă parte, reîmprospătându-și în minte toată chestiunea, văzut cum trebuiau împlinite unele lacune. Acum scria un capitol nou despre cauzele situației grele a agriculturii din Rusia. Demonstra că sărăcia Rusiei se trăgea nu numai dintr-o repartiție nedreaptă a proprietății rurale și dintr-o orientare greșită, dar că la aceasta contribuise în ultimul timp și civilizația introdusă în mod artificial în Rusia, mai cu seamă căile de comunicație și drumul de fier. Acestea au determinat o aglomerare urbană, o sporire a luxului, o dezvoltare a industriei mari, a creditului și a satelitului său jocul de bursă, în dauna agriculturii. Îi se părea că în cazul unei dezvoltări normale a avuțiilor statului, fenomenele acestea s-ar naște numai când agricultura ar lua o mare extindere și ar fi pusă în condiții drepte și cel puțin bine determinate. Bogăția țării ar trebui să sporească proporțional și mai ales în așa fel ca celelalte domenii ale bogăției să nu o ia înaintea agriculturii. Căile de comunicație corespunzătoare ar trebui să existe numai în raport cu un anumit nivel al agriculturii. Față de nedreptatea împărțirea pământului, căile ferate, subordonate necesităților politice și nu celor economice, erau premature. În loc să dea agriculturii ajutorul așteptat, ele favorizau dezvoltarea industriei și a creditului, frânând agricultura. După cum la un animal, dezvoltarea unilaterală și prematură a unui organ ar împiedica dezvoltarea lui generală, tot astfel, în ceea ce privește dezvoltarea generală a bogăților din Rusia, creditul, căile de comunicație și sporirea activității industriale, necesare desigur, în Europa, unde corespund unei realități, la noi n-au făcut decât rău, înlăturând principala problemă, singura urgentă și anume organizarea agriculturii. În timp ce Levin și așternea părerile pe hârtie, Kitty se gândea la politița exagerată a soțului ei față de Charski, tânărul conte care-i făcuse curte fără tact în ajunul plecărilor din Moscova. E gelos, se gândia. Doamne, câte de drăguț și de prost! E gelos! Dacă aș ști că pentru mine toți bărbații sunt ca bucătarul Piotr, își zise Kitty, privind cu un sentiment de proprietate straniu pentru ea, ceafa și gâtul lui roșu. Deși e păcat să răsmul de la lucru, mai are timp, trebuie să-i văd fața. Va simți oare că mă uit la el? Vreau să-și întoarcă fața spre mine? Vreau! Hai! Kitty își făcu ochii mari, vrând astfel să sporească efectul privirii sale. Da, ele suc toată vlaga și dau o falsă strălucire, le vin oprindu-se din scris și simțind privirea lui Kitty, Întoarse zâmbind capul spre ea. Cei? întrebă el zâmbind și ridicându-se în picioare. S-a întors," gândi ea. Nu e nimic. Am vrut numai să te întorci spre mine." Răspunse Kitty, uitându-se la el și vrând să ghicească dacă îi pare rău ori nu că tulburase de la lucru. Ah, ce bine ne simțim împreună. Adică eu?" Adăugă Levin, apropiindu-se de ea cu fața luminată de un zâmbet fericit. Sunt atât de mulțumită, n-am să mă mai duc nicăieri, mai cu seama la Moscova." Dar la ce te gândeai?" Eu mă gândeam, nu, nu, du-te și scrie, nu timp de distracție." Urmă ea, zuguindu-și buzele. Eu trebuie să tai acum găurile astea, le vezi?" Luă foarfecele și începu să taie." Nu mă duc, spunem la ce te gândeai? O întrebă el așezându-se lângă ea și urmărind mișcarea circulară a celor mici. Ah, la ce mă gândeam? Mă gândeam la Moscova, la cea fata, La mine? De ce mi-a fost dat atâta fericire? E ceva nefiresc, prea frumos, zise Levin sărutându-i mâna. Eu, din potrivă, cu cât sunt mai fericită, cu atât îmi pare mai firesc. Uite aici o șuviță de păr!" îi arătă Levin întorcându-i ușor capul. O șuviță? Uite aici!" Nu, nu, avem de lucru!" Lucrul însă nu mergea. Iar când Cuzma intră să anunțe că ceaiul era gata, amândoi se îndepărtara repede unul de altul, ca niște vinovați. S-a întors trăsura de la oraș?" întrebă Levin pe Cuzma. S-a întors adinauri, acum se desfac pachetele." Vină mai repede, îl chemă Kitty ieșind din birou, altfel am să citesc corespondența fără tine. Pe urmă cântăm la patru mâini la pian. Rămas singur, Levin își vârâ hârtiile într-o servietă nouă cumpărată de Kitty. Se duse să se spele pe mâini la un lavoar de curând cumpărat, cu obiecte de toaletă noi și elegante, apărute odată cu soția sa. Levin zâmbea gândurilor sale și dădea din cap în semn de dezaprobare. Îl un sentiment asemănător mustrării de conștiință. Era în viața pe care o ducea acum ceva amoleșitor, capuan, cum îi spunea el, și de care se cam rușina. Nu-i frumos să trăiesc așa, aș zicea el. Iată, se împlinesc în curând trei luni și eu n-am făcut aproape nimic. Astăzi m-am apucat pentru întâia oară serios de lucru și ce-a ieșit de aici. Abia am început și m-am și lăsat. Mai că mi-am părăsit până și ocupațiile mele cele mai obișnuite Pe moșie aproape nu mai umblu, nici călare, nici pe jos Ba, mie e milă să o las singură, ba, văd că se plictisește Și eu care credeam că până la însurătoare îți duci viața târâși grăpiși, cum dă Dumnezeu Și că viața cea adevărată începe abia după căsătorie Dar uite, de aproape trei luni sunt însurat și niciodată nu mi-am petrecut vremea atât de fără rost și de trândav Nu, nu mai merge, trebuie să încep lucrul Kitty, firește, nu e vinovată. N-am de ce să-i fac mustrări. Eu trebuia să fiu mai energic și să-mi apăr independența de bărbat. Altfel mă obișnesc și eu cu trândăvia și o deprind și pe ea. Kitty, bineînțeles, n are nicio vină, se gândea el. Dar unui om nemulțumit, îi vine greu să nu arunce pe altul vina stării sale sufletești și mai cu seamă pe acela care e cel mai aproape de dânsul. În mintea lui Levin, stăuia anelă murit, Gândul că Kitty nu era vinovată. Ea nu putea avea niciun fel de vină. Acuzația căzând pe educația ei prea superficială și frivolă. Dobitocul acela de Cerschi, îmi dau seama că ea vrea să-l pună la locul lui, dar nu știa cum. Da, afară de grija casei, nu pot să nu-i recunosc asta, afară de toaletele sale și de broderia anglez, Kitty nu are nicio preocupare serioasă. Nu interesează nici ocupația mea, nici gospodăria, nici bujicii, nici muzica la care se pricepe destul de bine, nici cititul. Nu face nimic și e cât se poate de mulțumită. Levin o în lui și încă nu înțelegea că ea se pregătea pentru perioada aceea de activitate care urma să vină pentru dânsa, când avea să fie totodată soție, mamă, gospodină, doică și educatoare. Levin nu se gândea că ea se pregătea instinctiv pentru această muncă uriașă și că nu-și putea face mustrări pentru clipele fără griji și pline de fericire a dragostei, de care se bucura acum, când își clădea voioasă cuibul pentru viitor. Capitolul 16 Când se duse sus, Levin o găsi pe soția sa, lângă noul samovar de argint, alături de un alt serviciu de ceai. Așezase la o măsuță pe bătrâna Agafia Mihailovna, cu de ceai dinainte și citea o scrisoare de la doli, surorile își scria una alteia des și regulat. Iacă ca cucoana noastră m-a pus să stau cu dumnea ei, îi spuse Agafia Mihailovna, zâmbind prietenos către Kitty. Aceste cuvinte îi lui Levin sfârșitul dramei care se desfășurase în vremea din urmă între Agafia Mihailovna și Kitty. Văzu că, în ciuda amărăciunii pricinuite Agafiei Mihailovna de noua ei stăpână, care îi luase din mână frânele gospodăriei, Kitty, învingătoare, îți să totuși să se facă iubită de ea. Uite o scrisoare pentru tine! Și Kitty îi dă o scrisoare ticluită de o persoană puțin obișnuită cu scrisul. Mi se pare că e de la femeia aceea a fratelui tău, urmă ea. N-am citit-o? Scrisoarea asta, altă, e de la ai și de la Dolly. Închipuiește-ți! Dolly a fost cu grișa și cu Tania la Sarmatsky la un bal pentru copii. Tania a fost costumată în marchiză Dar Levin nu asculta Roșind, el luă scrisoarea Mariei Nicolaevna, fosta ibovnică a fratelui său și începu să o citească Era a doua scrisoare a Mariei Nicolaevna În prima, ea îi spunea că Nicolae Dimitrici o gonise fără nicio vină adăugat cu înduioșătoare naivitate că deși căzuse din nou în mizerie, nu cere nimic și nu dorește nimic o chinuiește numai gândul că Nicolae Dimitriș are să se prepădească fără ea, fiindcă sănătatea îi este zdruncinată, și ruga pe fratele său să aibă grijă de dânsul. Acum Maria Nicolaevna scria altceva. Îl regăsise pe Nicolae Dimitric, se împăcase cu dânsul la Moscova și plecaseră împreună într-o capitală de guvernie unde acesta căpătase un post. Acolo se certase însă cu șeful său și se mutase iarăși la Moscova. Se îmbolnăvise pe drum așa de rău că nu știu dacă am să-l mai văd pe picioare, îi scria Maria Nicolaevna. Vorbește mereu de dumneavoastră, dar nici nu mai avem bani. Citește ce scrie Dolly despre tine, început Kitty zâmbind. Dar se opri deodată, văzând ce schimbată era expresia feței lui Levin. ce cu tine? Ce s-a întâmplat? Îmi scrie că fratele meu Nicolai e pe moarte, trebuie să plec. Fața lui Kitty se schimbă și ea deodată. Toate gândurile despre Tania înținută de marchiză și despre Doli se risipiră. Când pleci, îl întrebă Kitty, mâine pot să vin cu tine, zise ea. Kitty, ce-ți mai trece prin minte? exclamă Levin dojenitor. Cum ce-mi trece prin minte? Răspunse Kitty, jignită că Levin îi primise propunerea în silă, parcă și cu oarecare necaz. De ce n-aș merge? N-am să te încurc, am să... Plec fiindcă-mi mare fratele," zise Levin. Ce să cauți tu acolo?" Ce să caut? Ceea ce cauți și tu." Într-o clipă atât de gravă pentru mine, ea se gândește numai care să-i fie urât, și zise Levin și gândul acesta îl supără. Nu se poate," rostie el spru. Văzând că se apropie cearta, Agafia Mihairovna își puse încet ceașca pe masă și ieși. Kitty nici nu o băgă în seamă. Tonul cu care soțul rostise cuvintele din urmă o jignise mai cu seamă prin faptul că el nu dădea nicio crezare spuselor sale. Și eu îți spun că dacă pleci tu, mă duc și eu cu tine. Plec neapărat." Începu să vorbească Kitty repede mânioasă. Adică de ce nu se poate? De ce spui că nu se poate?" Fiindcă trebuie să umbli, Dumnezeu știe pe unde, cine știe pe ce drumuri, prin ce hoteluri, mai stingherii." răspunse i vine încercând să-și păstreze sângele rece. Deloc, nu-mi trebuie nimic. Unde poți sta tu, stau și eu." Atunci, pentru simplul motiv că acolo e femeia aceea de care nu te poți apropia." Nu știu și nici nu vreau să știu cine e și ce e acolo." Știu că fratele bărbatului meu se află pe moarte și că soțul meu se duce la dânsul și eu îl însoțesc ca să... Kitty, nu te supăra, dar gândește-te și tu. Chestiunea aceasta e atât de gravă încât mă doare însuși gândul că tu amesteci aici un sentiment de slăbiciune. Dorința de a nu rămâne singură. Dacă tu crezi că o să-ți fie urât aici singură, du-te la Moscova. Poftim. Totdeauna mi-a atribuit gânduri rele și josnice. Zbucni Kitty cu lacrimi de obidă și de mânie Nu simt nicio slăbiciune Nimic Simt că datoria mă îndeamnă să fiu alături de soțul meu Când îl lovește o nenorocire Dar tu cauți într-adins să mă faci să sufăr Ții cu tot din adinsul să nu înțelegi Nu, asta e îngrozitor Să ajungi ca un sclav Sări Levin ridicându-se și nemai fiind în stare Să-și stăpânească necazul Dar simțind în aceeași clipă Că parcă s-ar fi lovit singur atunci, de ce te-ai însurat? Ai fi fost liber? De ce ai făcut-o dacă te și căiești? Strigă Kiti și se ridică și fuge în salon. Când se duse după ea, Levin o găsi plângând cu suspine. Începu să vorbească, dorind să-i spună cuvinte care, chiar dacă n-ar convinge-o, cel puțin ar potoli-o. Dar Kiti nu-l asculta și nu vrea să admită nimic. Levin se-a plecat asupra și luă mâna care se împotrivea. Îi sărută mâna, o sărută pe păr și îi sărută iarăși mâna. Kitty însă tăcea mereu. Dar când îi luă capul în mâini și îi spuse, Kitty, ea și reveni deodată, mai plânse puțin și se împăcă. Hotărârea să plece împreună a doua zi. Levin jură soției sale că crede în dorința ei de a merge numai și numai pentru a fi de folos și admise că prezința Mariei Nicolaevna lângă fratele ei n-avea nimic necuvincios. În fundul inimii, Levin pleca însă nemulțumit și de dânsa și de el însuși. Era nemulțumit de Kitty, fiindcă ea nu avusese tăria să-l lase a pleca atunci când trebuia. Cât de ciudat îi părea gândul că el, care nu de mult nici nu putea să creadă în fericirea de a putea fi iubit de ea, se simțea acum nenorocit că era iubit prea mult. Și e nemulțumit de el însuși că nu avusese de tărie de caracter. În adâncul sufletului, Constantin Dimitrici, era foarte nemulțumit de apropierea greu de înlăturat dintre femeia care se afla cu fratele său și Kitty și se gândea cu groază la toate ciocnirile eventuale. Numai faptul că soția sa...